Mac Media Pro Dash Lake Zone Naongea na Mwalimu Jovina James Lugamkam Ndio Mwalimu ya msingi Pengine tukio limeathiri watoto ngapi na mpaka sasa hivi ni wangapi wa kike na wa kiume jumla ya wanafunzi 163 wa 26 37 jumla 63 na walimu wawili wa kike na alizao zinaendeleaaje ali, mpaka saa hivi tunavyozungumza hali ni nzuri kama kidogo Buhu wakati kati yao walimu wawili moja amerazwa pengine tumewaona miundo ya shule pale imeathirika pengine nini ambacho unakiomba kwa serikali ili kuja kusaidia hapa wa, waatu mtego wa waridi sawa sawa mmoja anakuomba mtego upo lakini naonekana hautoshirizi sawa sawa wewe tungeumba tupate mtego mwingine na, na mpaka sasa hivi shule yako ina wanafunzi wangapi mmm 840 840 mmm Mac media pro da lazy zone